en aquest cas, doncs, centrar-nos cada vegada en un projecte diferent i en aquesta ocasió perquè què has decidit doncs, presentar aquesta, aquest projecte a les dones? Bé, fins ara portàvem el tema dels nens secs i les escoles de secs i de baixa visió al Sàhara, però aquesta vegada ens han canviat, han canviat cap a un projecte doncs, que em sembla que té molt més...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 i és, eh, I és un tema de que aquesta gent, que són els beneficiaris, doncs són les persones doncs, que realment són els més pobres d'ins dels pobrets. Uh -huh. mm? I aquesta iniciativa doncs, va sortir a través de la Secretaria d'Estat de la Dona i em va dir que consisteix a doncs, repartir unes cabres amb llet per a aquestes famílies. Ah, en aquest cas, com, com deies, doncs, ah, hem de situar-nos una mica en la societat en la qual va dirigida ah, aquesta iniciativa perquè, evidentment, el rol de la dona ah, al Sàhara Occidental i aquí a la nostra societat no és exactament el mateix. No.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 però passa que eh, dintre, dintre de l'amplitud doncs pues, vingui a agafar fa dos anys en enrere aproximadament vingui a dos camins Un era el, el, el donar la cabra per l'alimentació i l'altra era muntar una cooperativa de dones a través d'unes màquines de cosir uh -huh. bueno eh, s'ha vist i s'ha comprovat que la màquina de cosir sí però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 Això sí que la veritat és, és impressionant i m'agradaria que el poble de Tiana pogués veure. A veure si sí, aquesta vegada pues, tinc l'ocasió, perquè, clar, això és, és, es fa tot tant tan de pressa i a vegades es fa ton A veure, ells no tenen pressa, no. Allà no existeix l'horari, no existeix el rellotge, allà les 24 hores per ells tots són iguals. Jo vinc d'aquí, em del mullar allà, no en costa massa, no? Però, clar, per mi a les 6 tarda és a la 6 de la tarda, no? I per ells la ciutat de la tarda millor són les, les 12 de la nit. uh -huh. eh?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 mentre la fos català, et donen un llibre cada any i allà se se del tot despatx o se se mora del de Casteva pots fer solidaritat, mm -hmm. vas agafant el que millor creix convenient i us mira, tant per, aquest per aquí, aquest per allà no? jo no abans que tenia responsabilitat en darrere polítiques i fins ara no m'agrada fer aquestes històries així a mi m'agrada fer, sigui 3.000 sigui sigui el que sigui m'agrada anar a puesto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 Fajaraoui que coneixi el tema de cabres i això perquè és molt difícil que al teu allà el tema de la cabra, una cabra d'aquí allà viuria ni 15 hores, ah, doncs sí, de... sí, sí. Per, pel clima, no? Per clima, hmm. pel clima i pel menjar, que allà no Clar. tenen menjar, allà mengen des de cartrons. Entrar. Fins a resta de menjar, roba o sigui, i canvis cabres resistents. Molt resistents, però un poc. I a partir d'aquí, pues, amb el veterinari, pues, busquem el ramader, mmm, allà s'ha de regatejar, si puc treure una cabra més, pues, una cabra més per una altra família. I a partir d'aquí, pues, aquí comencem les converses, que les conversa pot durar dos, tres o quatre o cinc dies, eh? o sí, jo què sé, depèn. Uh -huh. Depèn del ramader com sigui, no? I a més jo et deixes aquest, et vas a buscar una altra altre, anem buscant, eh, no enganyar-los, eh? ni enredar-los, sinó mirada treure tu el teu profit també no? sinó que ells guanyin la vida que ell el ramadé es pues, guany el que digui guanyar-se però també que no t'enganyi no? perquè no es poden guanyar calçarà uh -huh. eh? les coses clares. No? Home, suposo que en aquestes relacions de món occidental i no que a vegades et veuen que no et d'alà i <sí>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 Podrà tot depèn o sigui, l'any passat mmm, va ser culpa meva d'alguna manera o l'ignorància meva vaginar fora de temps què vol dir fora de temps? vaginar abans de la festa de la cabra del mm. cabret mm -hmm. que passava? quan vaig arribar allò als escapaments saharauis resulta que totes les cabres estaven a les terres llibrades saharauis que estan cap a la part de, diguem, del, del, del saharau cupat mm -hmm perquè allà plou molt i allà n'hi ha molta herba. Perquè mengin. Exacte. La cabra que quedava a la, a, als, als camps refugiats era molt cara. Clar. Ah. Llavors... Sí que vaig recatejar, però, però bueno... Es va poder arribar Si jo tenia la, la, la, la, la idea de, de donar a 80 famílies, doncs em vaig quedar-me en 40. Uh -huh. M'explico? Uh -huh. Aquesta vegada ja, ja no tornava a passar mai més. M'entens? Uh -huh. Va ser una, una experiència que jo no vaig calcular i que ningú em va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 molt bé, doncs no sé si tenim alguna branca més perquè em deies que esteu treballant en aquest sentit branca de dones, branca de, de la cabra que és el que més bon resultat sí, ha donat Sí, bueno, ha ja et dic, que és molt ampli perquè des de la informàtica fins a les màquines de cosir fins a... I quin és el problema? Com és que en aquest cas amb les dones... Amb bueno, saps que passa? Que... Ben comprar màquines de cosir, es van donar quatre màquines de cosir, van muntar una cooperativa, però això va anar cap a la gent jove, m'entens? I la gent jove està molt desmotivada. Ah, sí? sí perquè la cosa se va allargant, ja ha portat 32 anys. Clar. I les pobres mosses estan molt, molt desanimades, no? Allà estan les màquines de cosir, les tinc tancades en un lloc quatre, en un puesto uh -huh. i al moment que sigui oportú, per l'estona no ho hauria de treballar. Eh? Entens que és veritat? de fet, clar, tot ve condicionat per les situacions de cada societat, i en aquest cas, el ah, Saqara Occidental, sabem que és una situació completament irregular en la resta del món, precisament per això, perquè estan en un camp de refugiats, perquè no és un país en si mateix, tot i que ah, ens agradaria, i l'ajuda, en aquest sentit, deu ser complicada. Molt complicada, perquè a més a més, sempre t'entra abans, quan ells es parla del Saqara, o, o tenim el Mig, o el tenim el tsunami, o el tenim allò ja maiien cosetes molt més grosses que més grosses a més vera. urgents no? més urgents no? mm -hmm. que ells no? i això quedava aell sempre quedava amb un segon, tercer terme, no? Però hem de dir que al Sahara Occidental, des de Catalunya especialment s'ha doncs, mantingut durant molts anys molts anys la conscienciació també està encara molt viva de, de què cal ajudar els saharauis el Xavier Doñaten és una mostra, no?, d'aquesta mm. col·laboració permanent i la continuïtat en aquest tipus de projectes també és molt important no? que no ajudar un any i després oblidar-nos no. i anar cap a un altre lloc perquè clar és com no ajudar massa no? Jo penso que Jo penso que aquest tema de, de... Dels projectes que van cap al Sàhara, són temes que s'han de vigilar, eh? s'han de controlar ara me'n vaig pel mes d'octubre, millor me només estarem més temps del previst per mi perquè s'ha de revisar tot el que has fet fins ara, Clar. si no és qüestió de dir aquí tens això i me l'oblido, no, no és així perquè ja saps dir-ho, m'entens? Uh -huh. Si no has de tindre tot un estudi de lo que, lo que has fet fins ara i mm? uh -huh i més en aquest cas suposo que amb la responsabilitat afegida de, de que no és una organització privada la que estan an ajudar als saharauis, sinó que és a través també de l'ajuntament de Atiyana la dels diners exacte. de tots els tianens. Son diners, no? són diners públics, aunque jo no estigui ninter de ajuntament i, i l'ajuntament pues em que és fins aquest moment que l'estim molt agraït aquest ajuntament que pues que ja ha passat eh, i ara n'hi ha un nou ajuntament, que espero que continua amb la mateixa dinàmica que l'ajuntament anterior i uh -huh. jo l'ajuntament anterior li ha donat les gràcies per el tema aquest d'ajudar pues, amb el tema Sahara avui. Eh? jo abans, amb, anys en enrere doncs estava dintre d'un tema doncs, que tenia un carrer polític i vaig passar doncs, amb un car de, de comissionats i això i clar, a veure, jo estava dintre de l'Ajuntament però ara sí que he confiat en mi i la veritat és que estic molt agraïts doncs esperem que no s'aturi l'ajuda que com dèiem, tots aquests temps complicats doncs no faci natural l'ajuda a la solidaritat que en aquest cas aquest any doncs, no ha estat així i continuem donant a través de l'Ajuntament de Tiana aquests diners pels pobles saharau i concretament, com dèiem, per ajudar les famílies més necessitades a través de la donació d'una cabra i del control, també, com dèiem, molt important. Exacte, i espero i desitjo que aquest nou ajuntament sigui molt... no m'ho explicar-te, que sigui molt... Sensible. Sensible, no? Sensible en aquest tema, no? havia moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat aquest projecte. Moltes gràcies. Que hagi molta sort. Moltes gràcies. bon dia. Bon dia.